«Кому ж це, мось пане?» «Йому, Остапові, синові моєму». «А хіба пан не чув, що вже...» «Знаю, знаю, все добро знаю. За мою голову дають дві тисячі червінців. Знають же ж вони дурні ціну. Я п'ять тобі тисяч дам. Ось на тобі дві тисячі зараз». Бульба висипав калити дві тисячі червінців. «А решту поваріть ми!» Жиду хопив мерщий рушник та й покрив червінці. «Ай, гроші, ось так гроші! Славна моніта!» – казав він, вертячи в руках один червінець та спитуючи на зубах. Десь той чоловік, що потрусив йому пан кишеню з такими червінцями, й години не жив на світі, аж ж так десь побив мерщій до річки та й втопився там після таких гарних червінців, дала бітак, я б не клопотав тебе, якби не теє. Я б сам втрапив до Варшави, але ж мене можуть пізнати, та й злапають трикляти ляхи, бо я не митець вигадки. А ви, жидова, на те вже й рожденні. Ви хоч чортові, то підпустите туману. Нащо інше ви не тея, а на вигадки не взяв вас кат митці. Так ось, я й приїхав оце до тебе. Та й у Варшаві теж я сам їден нічого не зорудую. Ну, Янкелю, так оце зараз запрягай віх та й вези мене». «А пан гадає собі, щоб так просто узяв, запріг шкапу та й гей? Ну, куца, бо дай тобі хвіст відпав. Пан міркує собі, що можна так, як оце є, або як хоч і не сховаєш, байдуже. Можна вести пана?» «Ну так ховай, ховай у порожню кухву чи що? Ай, весьмір, а пан гадає, що можна його сховати у кухву?» «Пан не зна, хіба, що кожен собі погадає, що у кухфі горілка?» «Ну то що? Той хай собі гад, що горілка?» «Як це хай гадає, що горілка? Хіба такички можна?» Заджиротів жит, та й хопив себе обома руками за пейси, а далі й обидві руки догори зняв. «Ну чого ж ти жахаєшся? А пан хіба не знає, що бігнате й создав горілку, щоб її кожен куштував?» Там села суни, шляхтич бігтиме верстов п'ять за кухвою та й продовба дірочку, то зараз і побачиш, що не теє, це не горілка, та й погадає. Де те те? Жид не повезе порожньої кухви. Мабуть, тут є щось. Злапати жида, зв'язати жида, одібрати усі гроші у жида, засадити жида в арештарню, бо все, що ані є погане, усе обуреться на жида. Бо жида кожен за пса вважає, бо така думка, що він вже йде чоловік, як жид. Ну так покладь мене у віз з рибою, чи з яким іншим там бісом. Не можна, мось пане, да, б не можна, бо по всілячині... «Люди теперечки усі як цусики голодні, і рибу порозкрадають, і пана нагибають!» «Так вези мене хоч на чортяці! Тільки вези, будь ласка!» – проказав Тарас. «Чуєш, пак, мось пане, чуєш?» – заджерготав жид, підсунувши за ковращі та підходячи до його з розставленими руками. «Ось що зробимо. Теперечки, усюди будуть гарди та замки. З Німеччини поприїздили французькі інженіри, отим то шляхами везуть багацько цегли й каміння. Най пан ляже на спід, у віз, а зверху я закладу цеглою. Адже пан дужий, то тількось як буде трошки важенько, а в возі на споді я зроблю дірочку, щоб годувати пана, адже добре. «Що хоч роби, тілько вези мене, пробі вези!» Через годину виїхав зумані віз з цеглою, запряжений у дві шкапи. На одній сидів тичіно, янкіль і довгі кучерєві пейси, висячи з-під жидівської ярмулки, майли раз по раз, як він підплигував на коні, довгий, мовтая, верства край дороги». Розділ одинадцятий За тих часів, як діялась оця давня річ...